Розділ 8. Я повернувся до свідомості в кабінці, до знайомого їдкого запаху та дзвінння систем, коли вони збирали мене знову. Потім я зрозумів, що це була не кабінка в місті проживання. Це була старша модель, постійна установка. Я повернувся на станцію компанії, і люди знали про мій модуль керування. Я обережно тиснув у нього. Все ще не працює. Моє медіасховище також було неушкодженим. Ха. Коли кабінка відкрилася, там стояв ратє. Він був одягнений у звичайний цивільний одяг, але мав м'яку-сіру куртку з логотипом Preservation Aux. Він виглядав щасливим і набагато чистішим, ніж востаннє, коли я бачив його. Він сказав, «Добра новина! Доктор Менса викупила наш контракт назавжди! Ти повертаєшся з нами додому!» Це був сюрприз. Я пішов закінчувати обробку, все ще не вгамувавшись. Здавалося, що це схоже на те, що може статися в серіалі, тому я продовжував проводити діагностику і перевіряти різні доступні канали, щоб переконатися, що я не перебуваю в кабіні і не галюциную. У новинах місцевої станції показували репортаж про Дельтфол, Грейкріс і розслідування. І якби у мене були галюцинації, гадаю, компанії не вдалося б вийти з цієї халепи героїчними рятівниками Preservation Aux. Я очікував, що мені видадуть скафандр зі шкіри та броні, але працівники станції, які допомагали нам у лікуванні після катастрофічних поранень, видали мені сіру уніформу Preservation Aux для обстеження. Я одягнув її, почуваючись дивно, а працівники станції стояли навколо і спостерігали за мною. Ми не приятелі чи щось таке, але зазвичай вони передають новини, що сталося, поки тебе не було в мережі. Мені було цікаво, чи відчувають вони себе так само дивно, як і я. Іноді секьюнітів купували групами разом із кабінками інші компанії. Ніхто ще не повертався з опитування і не вирішував, що хоче залишити свій юніт. Коли я вийшов, Ратті все ще був там. Він схопив мене за руку і потягнув повз кількох людей-технологів через дворівневі безпечні двері до виставкової зали. Це було місце, де, здавали речі, взяті на прокат, і воно було приємнішим, ніж решта центру розгортання – з килимами і диванами. Пінлі Лі стояла посеред зала, одягнена в строгий діловий костюм. Вона була схожа на героїню одного з моїх улюблених серіалів. Суворий, але співчутливий адвокат, який прийшов, щоб врятувати нас від несправедливого переслідування. Двоє людей у фірмовому одязі стояли навколо, ніби хотіли з нею посперечатися, але вона ігнорувала їх, не дбала перекидаючи в одній руці чіп із даними. Один з них побачив нас з зраді і сказав – Знову ж таки, це ненормально. Очищення пам'яті одиниці перед тим, як вона перейде в інші руки, це не просто політика, це найкраще для... Знову ж таки, у мене є постанова суду, сказала Пінлі, схопила мене за іншу руку, і вони вивели мене на вулицю. Я ніколи раніше не бачив людської частини станції. Ми спустилися вниз по великому багаторівному центральному кільцю, по офісні будівлі та торгові центри, переповнені всілякими людьми, всілякими роботами, миготіннями дисплеїв, із даними сотнями із різних публічних каналів, що пронизували мою свідомість. Це було схоже на місце з розважальної стрічки, тільки більше, яскравіше і галасливіше. І пахло також добре. Що мене здивувало, так це те, що на нас ніхто не витріщався. Ніхто навіть не поглянув на нас. Форма, штани, футболка з довгими рукавами і куртка прикривали всі мої неорганічні частини, якщо вони помітили датапорт на потилиці, то, мабуть, подумали, що я доповнена людина. У нас було лише троє людей, які спускалися по кільцю. Мене вразило, що в натовпі людей, які не знали один одного, я був так само нікому не цікавий, як і в своїй броні, і в групі інших сек'юнітів. Коли ми звернули в готельний квартал, я переглянув загальнодоступну стрічку з інформацією про станцію. Я зберіг карту і розклад змін, коли ми проходили крізь двері у вестибюль. Там були дерева в горщиках, що звивалися в підвісний скляний фонтан-скульптуру, справжній, а не голографічний. Дивлячись на нього, я майже не помітив репортерів, поки вони не опинилися прямо перед нами. Це були доповнені люди з кількома камерами дронів. Один з них намагався зупинити Пінлі, та інстинкт взяв гору, і я відштовхнув його від неї плечем. Він виглядав переляканим, але я був обережним, щоб він не впав. Пінлі сказала, зараз ми не відповідаємо на запитання. Заштовхала Ратті транспортну капсулу готелю, а потім схопила мене за руку і потягнула за собою. Капсула прокрутила нас навколо і випустила у фойє великого готелю. Я пішов за Пінлі, Раті йшов позаду нас, розмовляючи з кимось по комунікатору. Готель був таким же вишуканим, як і ті, що показують у ЗМІ, з килимами та меблями, великими вікнами, що виходили в сад, і скульптурами в головному холі. Хіба що кімнати були менші. Гадаю, що ті, які показують у серіалах, більші, щоб забезпечити кращі ракурси для камер-дронів. Мої клієнти, колишні клієнти, нові власники, були тут. Тільки всі виглядали інакше у своєму звичайному одязі. Доктор Менса підійшла ближче, дивлячись на мене. «З тобою все гаразд? Так. У мене були чіткі знімки моєї польової камери, на яких було видно, що вона була поранена. Але всі її пошкодження також були виправлені. Вона виглядала інакше в діловому костюмі, як у пінлі. Я не розумію, що відбувається. Це був стрес. Я відчував розважальний канал, той самий, до якої я мав доступ із зони обробки блоків, і було важко не зануритися в нього. Вона сказала, я купила твій контракт. Ти повертаєшся з нами до збереження, там ти будеш вільним агентом. Я знятий з обліку. Вони сказали мені це. І, можливо, це була правда. Мені захотілося неконтрольовано смикатися, і я не знав чому. Чи можна мені ще отримати броню? Це була броня, яка говорила людям, що я був сек-юнітом. Але я більше не був сек, а просто юнітом. Решта були такі мовчазні. Вона сказала рівно і спокійно. Ми можемо це влаштувати, якщо ти вважаєш, що тобі це потрібно. Я не знав, чи вважаю, що мені це потрібно, чи ні. «У мене немає кабінки», – вона заспокоювала. «Вона тобі не знадобиться, у тебе не стрілятимуть. Якщо тебе поранять або пошкодять твої частини тіла, тебе зможуть полагодити в медичному центрі». І «Якщо у мене не стрілятимуть, що я буду робити? Може, я міг би бути її охоронцем?» «Я думаю, ти можеш навчитися робити все, що захочеш». Вона посміхнулася. «Поговоримо про це, коли ти повернешся додому». Тоді увійшла Арада, підійшла і поплескала мене по плечу. Ми так раді, що ти з нами, сказала вона. Вона сказала Менсі, представники Дельтфол вже тут. Менса кивнула. Я маю з ними поговорити, сказала вона мені. Почивайся тут як вдома. Якщо тобі щось буде потрібно, скажіть нам. Я сидів у дальньому кутку і спостерігав, як різні люди входили і виходили з номера, щоб поговорити про те, що сталося. Переважно адвокати. З компанії Дельтвол, щонайменше трьох інших корпоративних політичних структур, і один незалежний, навіть з материнської компанії Грей Кріс. Вони ставили запитання, сперечалися, переглядали записи камер спостереження, показували записи Менса і пінлі, і вони дивилися на мене. Гуратін теж дивився на мене, але нічого не казав. Мені стало цікаво, чи не казав він Менсі не купувати мене. Я трохи подивився розважальну програму, щоб заспокоїтися, а потім витягнув з інформаційного центру станції все, що міг про альянс збереження. Ніхто в мене не стрілятиме, бо там не стріляло б людей. Менсі не потрібен був охоронець, нікому не потрібен. Це звучало як чудове місце для життя, якщо ви були людиною або доповненою людиною. Раті прийшов подивитися, чи все гаразд, і я попросив його розповісти мені про збереження і про те, як там жила менса. Він розповів, що коли вона не працювала в адміністрації, то жила на фермі за межами столиці, з двома чоловіками, сестрою і братом та їхніми трьома чоловіками, а також з купою родичів і дітей, яких раті вже втратив лік. Його викликали відповісти на запитання адвоката, що дало мені час на роздуми. «Я не знав, що буду робити на фермі. Прибирати будинок?» Це звучало набагато нудніше, ніж охорона. «Може, з цього щось вийде?» «Це було те, чого я повинен був хотіти». Це було те, про що мені завжди говорили, що я повинен цього хотіти. Мав хотіти. Мені довелося б прикидатися доповненою людиною, а це було б напруженням. Мені довелося б змінюватися, змушувати себе робити те, чого я не хотів. Наприклад, розмовляти з людьми так, ніби я один із них. Довелося б залишити броню позаду. Але, можливо, вона мені більше не знадобиться. Врешті-решт все заспокоїлося, і їм принесли вечерю. Менса прийшла і ще трохи поговорила зі мною про консервацію, про те, які в мене там будуть варіанти, про те, що я буду жити з нею, поки не зрозумію, чого я хочу. Це було майже те, що я вже знав з того, що розповідав мені Ратті. «Ти будеш моїм захисником», – сказав я. «Так». Вона була рада, що я зрозумів. «Є так багато можливостей для освіти. Ти зможеш робити все, що захочеш». «Захисник» було приємнішим словом, ніж «власник». Я дочекався середини зміни, коли вони всі спали або занурилися у власні стрічки, працюючи над аналізом оціночних матеріалів. Я піднявся з дивана, спустився коридором і вислизнув за двері. Скориставшись транспортною капсулою, я повернувся до вестибюлю, а потім вийшов з готелю. У мене була карта, яку я завантажив раніше, тому я знав, як з'їхати з кільця і спуститися до нижніх робочих зон порту. Я був одягнений у форму дослідницької групи і проходив як доповнена людина. Тому ніхто мене не зупинив і не подивився на мене двічі. На краю робочої зони я пройшов до бараків, доків, а потім до складу обладнання. Окрім інструментів, у людей-робітників там були шафи для зберігання речей. Я зламав шафку з особистими речами людини і вкрав робочі черевики, захисну куртку, а також респіратор і насадки для нього. Я взяв рюкзак з іншої шафки, згорнув куртку з логотипом і засунув її в сумку. І тепер я був схожий на доповнену людину, яка кудись подорожує. Я вийшов з робочих зон і попрямував великим центральним коридором до зони посадки в борту. Лише один із сотень мандрівників, що прямували до корабельного кільця. Я перевірив розклад і виявив, що один із кораблів, який готувався до запуску, був вантажним транспортним керованим ботом. Я підключився до нього через шлюз на станції і привітався з ним. Він міг би проігнорувати мене, але йому було нудно, і він привітав мене у відповідь і відкрив для мене свою стрічку. Боти, як і кораблі, не розмовляють словами. Я підштовхнув його до думки, що я щасливий бот-слуга, якого потрібно підвести до його улюбленого опікуна, чи не хоче він скласти мені компанію у своїй довгій подорожі. Я показав йому, скільки годин серіалів, книг та інших медіаматеріалів я приберіг, щоб поділитися з ним. Бо виявляється, боти для вантажних перевезень також дивляться розважальні канали. Я не знаю, чого я хочу. Здається, я вже казав це колись. Але справа не в тому, а в тому, що я не хочу, щоб хтось казав мені, чого я хочу або приймав рішення за мене. Ось чому я покинув вас, доктор Менса, мою найулюбленішу людину. Коли ви отримаєте це повідомлення, я вже покину корпорацію Рим, зникну з поля зору і інвентарю. Робот вбився. Кінець зв'язку. Кінець. Текст читав Рік Санчес.